ami segítségünk és ami ünneplő lett, kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mi Atyánktól és ami Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük el, kedves testvérek, ami ünnepi Isten tiszteletünket. a 25. Zsoltár első versét, Szívemet hozzád emelem és benned bízom, Uram. Véges Istenünk, édesatyánk, tégedet áldunk, a te szent nevedet magasztaljuk ezen a drága ünnepen, amire fölvirasztottál bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy nemzedékről nemzedékre tart a te hűséget. Köszönjük, Urunk, hogy egy ifjú sereget vezethetünk mostan újból a te szent színed elé. Akik szintén bejelentik csatlakozásukat azoknak a táborába, akik követni akarnak téged. Köszönjük Néked, urunk, hogy Te hívtad őket, Te ismertetted meg magadat velük, úgy, ahogyan a Jézusban ismerhettünk meg Téged. Köszönjük Néked, felséges Isten, hogy szereted őket, hogy szeretsz bennünket, hogy törődsz velünk, hogy kegyelmes vagy hozzánk. Hadd álljunk mostan itten alázattal a Te színed előtt, magunk méltatlanságának a tudatában, de, urunkat a Te bűnbocsátó kegyelmednek is a tudatában. Igen, Urunk, tudjuk, hogy méltatlanok vagyunk minden jóságodra, hiszen olyan sokszor védkezünk ellened, olyan sokszor elfordul a mi szívünk Te tőled, annyira minden más egyéb fontosabb a mi számunkra, mint Te, mint a Te követése, és mi mégis ragaszkodunk hozzá. Mégis szeretünk téged, mégis követni akarunk téged. Könyörgünk, segíts hozzá bennünket. És különösen könyörgünk ezért az ifjú seregért most tudunk. Hadd legyen az ő konfirmációjuk, nem csak a külsőségek által, az ünnepség által, nagy és szent dolog és emlékezetes alkalom, hanem különösen a te szent lelked által. Hadd érezzük meg minnyáján, Urunk, hogy a Te ígédben és a Te lelked által valóságosan itt vagy közöttünk. Előtted, veled együtt hadd legyünk itt mi is. És így hadd hallgassuk a Te szent ígédet. Áld meg, könyörgünk a mi Isten tiszteletünket, Jézus érdeméért. Amen. Testvérek, Istennek az az ígéje, amelynek alapján az ő szavát szeretném hirdetni. Írva található a Lukács evangéliuma 9. részének 57. és következő verseiben egyébben. Lőn pedig, mikor menének, valaki mondané ki az úton, követlek téged, Uram, valahová még, És mondané ki Jézus, a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük,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 De előbb engedd meg nékem, hogy búcsút vegyek azoktól, akik az én házamban vannak. És mondanéki, Jézus, valaki az eke szarvára veti kezét és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára. Eddig a Szenti Kedves testvéreim, ennek a mi gyülekezetünknek és... Sok más magyar református gyülekezetnek is drága ünnepe ez a mai nap, amikor ismét egy ifjú sereg jelenti be csatlakozását azoknak a táborába, akik követni akarják Jézust. Hamarosan elhangzik majd közöttünk újból az élet legjelentősebb döntésére hívó kérdés. Ígéritek-e, fogadjátok-e? hogy ti Jézusnak igaz követői akartok lenni. Mindig bizonyos szorongással teszem föl ezt a kérdést, mert nem tudom, hogy vajon a mi fiaink és leányaink átérzik-e igazán, hogy milyen halálosan komoly dolog erről a kérdésre így válaszolni. Ígérem és fogadom. És hogy mennyire igazán komoly döntésről van itt szó, Éppen ez derült ki a felolvasott ígéből. Követni Jézust. Ennél rövidebben már nem lehetne összefoglalni a keresztény életnek az egész lényegét. És itt ebben a rövid, kicsi mondatban mind a két szón egyformán hangsúlyban. Azon is, hogy Jézust, és azon is, hogy követni. Tehát mi Jézust akarjuk követni. Azt a Jézust, akit úgy ismerhettünk meg a bibliai kielentésből, mint az igazi embert, mint a legemberségesebb embert, aki valaha járt ezen a világon. Mint a jóságnak, szelítségnek, szeretetnek, megbocsátásnak, türelemnek a mintaképét de ugyanakkor, mint a határozottságnak, a céltudatosságnak, az erőnek, az önfeláldozásig menő áldozatkészségnek is a mintaképét. Ilyennek gondolta el Isten az embert. Jézus mutatta meg a világnak, hogy mi az igazi emberség. De nem csak úgy ismertük meg Jézus, mint embert, hanem ugyanakkor úgy is megismerhetjük őt a bibliai kielentésből, mint akiben Isten lépett közénk, mint a jelenlévő Istennek a valóságát. Jézus mutatta meg azt is a mi számunkra, hogy kicsoda az Isten, hogy milyen hatalmas, hogy milyen kegyelmes, hogy milyen megbocsátó, hogy rajtunk mennyire segíteni akaró hatalom. Ez a titokzatos, láthatatlan Isten. Tehát, mi testvérek, ezt a Jézust akarjuk követni. Azt a Jézust, akiben kapcsolódik, akiben találkozik egymással, az ember és az Isten. Akinek tehát hatalma is van arra, hogy bennünket is, az ő követőit is, igazán emberekké tegyen, emberséges emberekké, önmagához hasonlóvá, a saját lelke által megszentelt és áthatott életű emberekké és életekké. Igen, mi ezt a Jézus akarjuk követni. Azt a Jézust, aki 2000 esztendővel ezelőtt Jeruzsálemben meghal de harmadnapon föltámadott a halálból. És most él. Él a mennyben. Ami azt jelenti, hogy tehát itt, tehát itt él velünk, és itt él közöttünk. Él. Nem csak a tanításai élnek. Nem csak az emléke él még tovább egyes embereknek a szívében, akik gondolnak reá, Hanem ő maga valóságosan és személyesen él. És dicsőségesen és hatalmasan él. Tehát mi egy élő személyt akarunk követni. Nem egy eszmét. Nem egy régi valakinek a tanításait. Nem egy világnézetet és nem egy ideológiát egy más valamiféle világnézettel és ideológiával szemben, hanem Jézus magát, aki itt van, aki szól hozzánk, aki a 2000 esztendővel, ezelőtti szavával ma szólít meg bennünket, akit mi is megszólíthatunk, és azt mondhatjuk néki, te, akinek kikérhetjük a tanácsát, akinek számíthatunk a segítségére, és fölfoghatjuk erőt adó közelségét. Igen, testvéreim, mi hisszük azt, hogy nekünk van egy ilyen láthatatlan partnerünk, egy ilyen csodálatos segítő társunk, egy isteni barátunk, Jézus, és mi őt akarjuk követni. És most ezen a szón is hangsúly van, hogy követni. Követni, hogy úgy mondjam, ez egy olyan szakkifejezés, ami a mester és a tanítvány közötti viszonyt a legjobban érzékelteti. A Biblia eredeti szövegében <kül> itt használt görög szónak, körülbelül a következő jelentései vannak a magyarban. Kísérni, <coughs> mögötte menni, ragaszkodni hozzá, engedelmeskedni néki, sorsában és javaiban részesülni. Mind ezt jelenti gyakorlatilag a Jézus követése. A tanítvány és a mestere közötti kapcsolat Jézusnak az idejében nem volt olyan laza, mint ma a diák és a tanár közötti kapcsolat. Nem csak a napnak bizonyos óráiban voltak együtt, hanem teljes életközösség állt fönt közöttük. Követni Jézust tehát egy ilyen életközösséget jelent. Azt jelenti, hogy egy olyan belső lelki kapcsolatot igyekszem tartani Jézussal, amelyikben tudomásul veszem az ő akaratát, és megpróbálok minden tőlem telhető igyekezettel engedelmeskedni néki. Követni Jézus tehát állandóan az ő személyes vezetése alatt élni. Figyelni rejá. Szemmel tartani, figyelni az ő intését, figyelni az ő szavát, és olyan szeretettel vonzódni hozzá, amelyik a néki való boldog engedelmességre készteti az embert. Tehát <kül> gondolatban, érzésben és cselekedetben való teljes meghódolás a Jézus legfelső tekintéje előtt. <kül> Krisztus követése. Ez tehát a keresztjén életnek az egész lényege. Kövess engem! Ez minden, amit Jézus egy embertől kíván. Követlek téged, Uram! Ez minden, ami egy igazi keresztjén élet embernek az életstílusát kifejezi. Már most testvérek, a fölolvasott bibliai részben szereplő három embernek a történetéből, három lényeges vonása rajzolódik ki a Krisztus követése mikéntjének. Valaki a sokaságból fölleltesülve oda kiáltja Jézusnak, Követlek téged, Uram, valahová még. Ez az ember nyilván nem mérte föl kellőképpen, és ez Jézusnak a kiózanító válaszából látszik, <kül> nem mérte föl kellőképpen a súlyát az őt fölanyálkozásának. Talán olyan álmodozó szép lélek lehetett az illető, aki úgy elképzelte magának, hogy milyen szép, milyen idillikus, és főleg milyen hasznos és előnyös dolog lehet együtt járni-kelni Jézussal, nézni az ő csodatételeit, leülni csendben a lábai elé, hallgatni csodálatos tanításait, elmerengeni az isteni titkoknak a rejtelmeit, megszabadulni minden földi gondtól és tehertől, és rábízni szépen minden erre a csodálatos és hatalmas valakire. Jézus azonban az ilyen hirtelen lelkesedést alaposan lehűti. Azt mondja, ha rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, csak az ember fiának nincs fejét hová lehajtania. Soha ne felejtsük el valóban testvérek azt, hogy mi egy olyan Jézussal vállaljuk az életközösséget, ha vállaljuk, aki bár legfőbb ura mennek és földnek, mégis ebben a látható világban szegény, lenézett, kisemmizett, nem népszerű valaki. Az ő országa nem-e világból való. Senki ne várjon tőle olyan segítséget, amit ő soha nem ígért az ő követőinek. Nem ígérte meg azt, hogy ha őt követni fogod, nem leszel beteg. Nem ér gyász, vagy valamiféle szomorúság. Minden mindig jól fog sikerülni, és nagyszerűen, simán ível fölfelé a karriered. nem ígérte. Sőt, talán lemosolyognak érte. Sőt, talán hátrányos helyzetbe is kerülhetsz miatt. De nem is csak erről van itt szó, hanem amikor Jézus azt mondja, az ember fiának nincs fejét hová lehajtania, akkor ezzel tulajdonképpen arra utal, hogy ő maga, szakadatlan munkában van, megállás nélkül. És ezt kell vállalnia annak is, aki őt követni akarja. Mert a Jézus követése nem olyan dolog, mint ahogyan bizonyos foglalkozásoknál van, hogy a napnak bizonyos óráiban végzi az ember a maga munkáját, és amikor letelik a munkaidő, akkor magánemberként él tovább, és a következő műszakig azt csinál, amit akar. Jézusnak a követése nem ilyen foglalkozás. Ott nincs pihenő, ott nincs vakáció, nincs semmiféle pauza, nincs úgy, hogy ettől eddig követem Jézust, azután pedig magánember vagyok. És azt csinálom, amit akarok. Jézus követése nem Ábrándos, szép idil, csattos ima könyvvel és vasárnapi ünneplővel, hanem egy szakadatlan készemlét a szolgálatra. Egy állandó munka az ő vezetése alatt. Jézus követése nem oázis, az életnek a sivatagában, és nem egy bizonyos pihenő állomás, sőt rengeteg fáradtság és állandó küzdelem. És valóban csak úgy lehet követni Jézust, hogyha teljesen odaszánom magam néki, hogyha az teljes életem beleadásával állok a rendelkezésére, és kész vagyok az ő szolgálatára, mint munkatársanéki együtt munkálkodni vele, az emberek és a világ javára. Jézus ugyan eszközökül akarja fölhasználni az ő követőit, akiknek a révén az Isten szeretetét, jóságát és segítségét akarja láthatóvá tenni a világban. Nem kell megriadni attól, hogy Jézus ma a követőit olyan úton vezeti, amelyikhez nem voltak eddig hozzászokva. Hogy kivezeti a biztonságos barlangból és a puha meleg fészekből ki a rideg világba, ahol viharok vannak, ahol gépek zúgnak, ahol emberek küzdenek, sokszor egymással. Barlangjuk a rókáknak van, fészkük az égi madaraknak van, nekünk azonban urunk van, aki föl akar használni bennünket. És egy olyan óvatos keresztjénység helyett, amelyik nem mer beleszólni a ma élő emberiség aktuális kérdéseibe, a háború és a béke problémájába, vagy a fai kérdésbe, vagy a szociális problémákba, vagy a munkaerkölcsbe, és amelyik gebúzik inkább a maga barlangjába, és a fészkébe, a templomoknak a csendjébe, és a biblióráknak a belkörű közösségébe. Egy ilyen óvatos kereszténység helyett ma úgy vezet Jézus, hogy merjük vállalni és hirdetni az ő uralmát, az ő uralmának az érvényét az egész világ fölött. Követni Jézust egy olyan állandó készenlét, amelyik talán így fejezhető ki, mit akarsz, Uram, elvégezni, vagy mondani, vagy cselekedni, Általam, ott, ahol vagyok, ahol élek, a népi demokráciában, Budapesten, 1964-ben, itt és most. Igen, testvérek, erre ajánlja föl magát az, aki ígéri és fogadja, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője lesz. Itt te át egy életre szóló elkötelezésről van szó. Egy másik ember is, a másik emberről is szól a történet, mondja pedig másnak, köves engem! Azt pedig mondta Uram, engedd meg nékem, hogy előbb elmenjek és eltemessem az én atyámat. Mondja pedig néki, Jézus, hadd temessék el a halottak az ő halottaikat, te pedig elmenvén hírtesd az Isten országát. Ennek az embernek öreg, talán beteg, minden esetre a halálhoz már közel lévő édesapja lehetett. És nyilván ő volt az egyetlen támasza öreg napjaiban az édesapjának. És ez a fiú úgy gondolkodott magában, hogy úgyse sok van már hátra az én öreg apámnak az életéből. Most még mellette van a helyem, most még nem érek rá követni Jézust. Majd akkor, hogyha már nem kell ápolnom az édesapámat, majd akkor megyek. Majd akkor engedelmeskedem néki, majd beállok akkor én is. Jézus azonban nem fogadja el ezt a mentséget, biztatja, bátorítja ezt az embert, jöjjön csak nyugodtan ő utána, hiszen atyának is akkor használ a legtöbbet, hogyha a Jézus követésében megújult lélekkel tudja ápolni. szolgálhatna -e jobban egy gyermek a szülőjének, pláne az öreg szülőjének, mint úgy, hogy bizonyságot tud tenni neki az életről. Úgy, hogy el tudja vezetni őt is, az atyát is, ahhoz a valakihez, akinek hatalma van a halálon. <hállt> ha ez a fiú most nem engedelmeskedik Jézus hívásának, és nem követi az urat, halott marad ő is, meg az édesapja is. Halott temeti el a halottat. Jézusnak a követése nem akadályozza meg őt, fiúi kötelessége teljesítésében, sőt, segíti, még többre képesíti. Tehát nem veszít az ő atya azzal, hogyha követi a fia Jézust, hanem egyenesen nyer. Jézus követése sohasem olyan dolog, ami elvonja az embert a mindennapi munkájától ami akadályozná az embert a családi, meg a világi kötelességeinek a teljesítésében. Sőt, éppen azért hív Jézus maga után bennünket, hogy igazán áldás legyen mindazon, amit csinálunk a családban, meg a világban, meg mindenütt. Édesapák és édesanyák. Akik szinte az életeteket áldozzátok föl azért, hogy a családotok számára biztosítsátok a mindennapi kenyeret, nektek mondja Jézus, csináljátok mindezt én velem, akkor jobb lesz, akkor több áldás lesz rajta. Munkások, akiknek kéregessé válik a kezetek a nehéz és a kemény munkában, Emberek, akik este fáradtan feküztök le, hogy másnap reggel frissen kezdhessétek újra a munkát. Diákok, akik becsülettel akartok készülni a másnapi feladatoknak az elvégzésére. Mindjártan emberek, akik odaadó munkában megtanultátok a lemondást és az áldozatot. Nétek mondja Jézus, csináljátok mindezt én velem, vigyétek bele a munkátokba az én lelkemet, az én szeretetemet, az én erőmet, az én életemet, az én örmümet, békességemet, vigasztalásomat, és majd meglátjátok, hogy jobb lesz, és több áldás lesz rajta, tehát éppen ott, ahol szólít a mindennapi kötelesség, ott legyünk a gyíknak a az eljövendő Isten országának, mint egy előre küldött hírlökei, abban a helyzetben, abban a munkában, ahol éppen vagy, pontosan. Amit éppen cselekszel. És azonnal. Erről szól a bibliai leírásban szereplő, harmadik eset. Mondda pedig más is, követlek téged, uram, de előbb enged meg nékem, hogy búcsút vegyek azoktól, akik az én házamban vannak. Mondd Jézus, valaki az eke szarvára veti kezét és hátratekint. Nem alkalmas az Isten országára. Ez az ember a dönteni nem tudó embernek a típusa. Fel is ajánlja magát, és ugyanakkor hátat is fordít. Dönt, de nem egészen. Nem teljesen. Akarja is követni Jézus, de... És amint ez a de megjelenik, abban a pillanatban már nem igaz, és nem teljes a döntés. Nem tudja elszállni magát. Halogatja a dolgot. Két vonzás között feszül, és úgy akarja megoldani a kérdés, hogy ma még nem, majd holnap. És ez hallatlan nagy veszély. Mert a ma a biztos a holnap mindig bizonytalan. Ismertem egy alkoholistát, akinek az volt a jelszava, holnaptól kezdve nem iszom, csak még ma utol jár. És az a holnap sose érkezett el. Mindig holnap majd is. Fiataloknak is az általában a kísértésük, hogy így gondolkodjanak, hogy ma még nem, majd holnap majd ha öregebb leszek, ráérek még, majd ha letettem az érettségét, majd ha megházasodtam, majd ha nyugdíjba vonulok, most még nincs időm rá, most még más feladataim vannak, olyan könnyen diszponálunk a holnap fölött, amíg nem kell kiengednünk a mát a kezünkből pedig Jézusnak azt a parancsát, amit ma nem teljesítesz, soha nem fogod teljesíteni. Jézus nem a holnapodat kéri, hanem a mát. Ebben a pillanatban, amikor olyan nagy elhatározások támadnak egy emberben, hogy na majd holnaptól kezdve másképpen lesz, ez akármilyen szépen hangzik is, Önbecsapás, elbújás az igazi döntés elől, játék a legszentebb dolgokkal. Aki az eke szarvára tette a kezét, tehát aki egyszer igent mondott, az tartsa magát ehhez az igenhez, mindig örökké valósági én nem tudom, hogy fog-e hívni holnap, meg holnap után. Lesz-e még alkalom dönteni? Sokszor van az úgy, hogyha valaki azonnal nem indul, soha többé nem hallja a hívást. Ennek a hívásnak csak azonnal lehet engedelmeskedni. Tehát Testvéreim, mi Jézust követjük, mégpedig életre szóló elkötelezéssel, ott, ahol vagyunk, és azonnal. Befejezésül még csak annyit, ne féljetek attól, hogy nem modern dolog ma már a Jézus követése hogy lenéznek benneteket amiatt, hogy ti még mindig keresztjének akartok lenni. Mert mi a modern? Az, ami a kor követelményének megfelel. Mi pedig éppen egy olyan korban élünk, amikor a bizalmatlanság, az önzés, a gyűlölet, meg a technikai fölkészültség az egész tusi alapon, tehát a szeretetnek, a megbocsátásnak, a jóságnak, az egymáson való segítőkészségnek és az áldozatvállalás alázatának az alap maradhat meg a világ és élhet tovább az emberiség. Tehát éppen a Krisztusi ember ma a legmodernebb ember. Mi nem még mindig keresztények vagyunk, hanem mi újra keresztények akarunk lenni. Krisztus követő emberek. Igaz.